Välkommen till Unknown Fanboys! Eh, podcasten som ger ansikte åt alla de miljoner gamers där ute. Podcasten som ger röst för alla de miljoner film- och seriegicks där ute. Och slutligen podcasten som helt enkelt ge sig där om mesta och det bästa inom nördighet. Eh, jag är då Fredrik Olsson, 33-årig spelnörd och sinäst med stor för Hellboy. Eh, och med oss har vi även Dani Larsen, 33-årig allmän spel- och filmnörd. God dagens! Och även då Max Lövström student tredje året på dataspelsutveckling på Örebro universitet. Och där var det tyst. Ja, jag måste ju <laughs> hålla in i push om vi ska hålla på med sånt här. <laughs> okej. <Okay. laughs> <laughs> Bra start. <laughs> jag vet inte vad som hände, men okej. Okay. Uh, Anywho... Vi tar och börjar här direkt med uh, spel och uh, vi börjar med lite nyheter då Jag tänkte uh, först upp just om, ni, jag vet inte om ni har läst det men uh, Time Warner har ju efter ett uh, möte då, ekonomimöte kan man säga, nämnt att nästa del i Batman Arkham-serien kommer i år uh, och uh, det intressanta här är då att Rocksteady studio som gjorde de två första de ser inte ut att stå för utvecklingen är det här bra eller dåligt? Behövs ähm. det en uh, ny, fresh approach på det här eller inte? Absolut inte. Jag, tycker att de, jag hoppas att Rockstar Studios kommer tillbaka att det är de som gör. För de har gjort de två första och det bra. Så jag hoppas att det är de som fortsätter. Mm. Jag vet inte, finns det någonting i Batman, uh, i, i Batman 3 då? Som, är det någon som vi saknar i Skurk så att säga? Eller uh, vad, vill, vad vill vi se egentligen? Ja, du, Joken känns ju som hans tid förbi i spelet i alla fall. Ja, milt sagt. Milt sagt, men... men uh, ja, jag skulle gärna vilja se mer av The Riddler. Man har aldrig mm. liksom, fått sätta honom i person, utan han har ju bara varit i bakgrunden med sina Riddles och sånt. Så jag skulle gärna vilja se att han blir uh, the main bad guy i spelet. Ja, precis. Ett, ett, ett mer, mer sånt här psykologiskt spel, att, mer, att gåtorna har mer betydelse än, än bara såna här små sidospår som det är i de andra spelarna. Ja, precis. Mm. Intressant, men det är även farligt om man säger. För jag tänker på vad, vad man skulle kunna göra med, eh, om man tänker spelets gång nu. Ettan så hade du väldigt linjärt ändå stängda korridorer, medan två var mer en öppen värld och du kan hoppa runt i. Hur skulle de då fortsätta med trean för att dra ut ännu ett steg? Och då tänkte man, ja men Riddler skulle vara intressant men det skulle bli mer av ett eh, nästan pusselspel skulle jag säga, av eh, om du skulle sätta han som main bad guy och det skulle även jag tror det skulle inte funka för main audience, om man säger för de som spelar det här spelet om det skulle vara mindre action och mer pussel. Jo, visserligen, men det finns ju så många andra karaktärer man kan slänga in vid sidan av som de jo, har gjort, gjorde ju de här andra mm, jag tänker, vad, vad skulle de vad, jag menar, från ett gameplay perspektiv, vad skulle de behöva lägga in som är det nya för då, om man har, de har ju gått där från stängd värld till öppen värld vad är då det tredje som de lägger in som är den nya heta grejen som de kan sätta på liksom, framsidan av lådan och säga att den här innehåller mycket av det här Nu kan vi utforska Gotham City Helt och hållet mm. Ska de ha där stor öppen värld? Ja det Syns skulle de Det de det i tvåan egentligen men, ja. äh... Det skulle vara kul för man kunde få både Gotham City och sen Arkham City Man kunde liksom både ha båda två För man fick ju se Arkham Asylum i 2an Men man kunde ju aldrig få åka ut dit igen Det skulle vara kul för man får ta del av båda ställen mm. och besöka igen men annars vet jag inte riktigt vad man mer... Det var ju ett, svagt, ett väldigt kort liv att rykte, liksom att det skulle vara sån här online-MMO Men det försvann ganska snabbt, jag tänkte att det skulle inte fungera Nej, inte för, inte för Batman Det är just det i alla fall vi, Det vill vi inte se ju Det här ska ju vara ett singleplayer Tjort, jag kan tänka mig kanske ett co-op också som det verkar ju vara på väg tillbaka nu igen Eh, co med Robin eller någon Det skulle ju faktiskt vara intressant att man skulle kunna, då, Det blir ju mer att man Mer spelvärde tycker jag Om man har något mer man kan spela med Så alltså man kan dela liksom händelserna Ja, det skulle väl vara där eh, Men om vi går vidare med nyheter då eh, Jag tänkte just lite kort Vad intressant där Vi pratade ju lite om System Shock 2 I förra veckan eh, mm. Och eh, ja så kom det fram nu att System Shock 2 finns på GOG, alltså Good Old Games. Och möjligtvis även inom snar framtid på Steam. Och jag tycker det är bara bra att sådana här äldre spel kommer fram i ljuset lite mer och får ta plats. Ja, det är kul att de får komma, fram i rampljuset för det är ändå liksom grunden för så många spel. System Shock var ju grunden till Deus Ex och så många andra liknande spel. det, det här... RPG och fps -et. Och så har det lätt fram till just Bioshock och de här också naturligtvis. Det är kul i alla fall att det kommer sådana här spel och landar på GOG. Och eh, Jag tog faktiskt kollade in både det ena och andra på GOG, men det kan vi kolla in lite snabbt senare. Men om vi går vidare lite just nu, jag tänkte bara ta upp som sista nyheten, och jag vet inte om ni har någon nyhet, men eh, Jaskås 3 det har ju kommit fram en bild då från en av grundaren eller grundaren till Avalanche Studios på Instagram. Föreställande mig en man på en, ja, en cykel motorcykel som sparkar bort en elaking hållandes vad som ser ut att vara ja, en enterhake eller något. Och då på en gång så har det kommit igång snack om att det kan vara just cause eh, att det ska kanske komma ut eh, så ganska snart då. Men medan andra säger att det måste komma ut på Next gen i så fall för det såg ju så bra ut på den där bilden. Fast det är så svårt att säga. Det är en Instagrambild. Det är, som, en, det är en, Instagram en väldigt diffus bild. Det är en sån väldigt fartfylld bild. Så det är väldigt svårt att säga hur bra grafiken egentligen är. Ja, det är ju filter på honom också. Det är ju Instagram. Det är jo, jag vet. Men jag vet. Inte, det, jag, jag skulle ju se fram emot Jaskås över, överhuvudtaget. Faktiskt, för det, tvåan var riktigt bra faktiskt. Riktigt bra. Det är ju frågan också hur de fort, fullföljer den serien också, vad, vad de ska kunna göra nytt, för det är ju en väldigt öppen värde. Vad ska de kunna göra nytt som ska locka nya spelare till trean då? Man får ju hoppas att de kommer med något nytt, men å andra sidan de kan ju inte ändra något för mycket för då, då går det bara också, så också. Precis, man kan ju inte gå för långt ifrån för då kommer folk säga, då blir det här... Aha, precis som Max Payne 3 till exempel. det gick man ju för långt ifrån originalet så därför blir ju väldigt mycket folk besvikna på Och Om det är de samma ja. sak med Just Cause 3 så kommer vi bli att folk också tappar intresset för den. Ja, men ja, det är i alla fall de nyheter nu jag tänkte på som var ganska intressanta just, just det med Just Cause... Att det kommer att det kanske kommer, rättare sagt. Det är ju många som har spekulerat om både det ena och andra, som Mad Max eller Indian Jones eller vad tusen som helst. Då. Men jag menar, är det Everlaunch Studios så är ju en av deras stora IP-nivåer Just K. Så det vore ju konstigt annars om, om det skulle komma något. Att, att det skulle vara något helt annat och något nytt IP, tycker jag. Då. Men... Ja, man ska väl fortsätta med det man är bra på. Ja. Jag tänkte, vi kan väl gå vidare. Jag vet inte, har ni några nyheter som ni tänkte. Upp, eller? Uh, ja, lite kort, Telltale Som gjorde Walking Dead <coughs> oh, det Walking uh, Dead-spelet Telltale Ja, ah, just det mm. uh, De ville göra om Fable I samma stil Ett nytt Fable-spel Först, uh, de ville inte kalla det för Fable För de ville inte associeras med det föregående Spelet, vad jag förstod För att den uh, var ju inte bra Jaha <coughs> uh -huh. Jag visste inte, Varför mm, okay, skulle de ens säga att bara, vi vill göra ett Fable-spel som inte är Fable. Vi vill inte ha någonting med det att göra, men vi vill göra ett sånt spel. Nej, det jag vill mena att de inte vill att det ska heta Fable, utan de ska ha ett annat namn på det. Men det ska vara liksom inom Fable-världen. Okej, okay, så de skulle kunna lika gärna göra sin eget universum som liknar den världen bara med de aspekterna. För jag menar, jag tänker Fable så är det mer ett RPG än storydrivet, just med leveling-system och sånt. Så det är lite underligt men ja de, det, det går säkert att göra något bra där också Men de har ju gjort uh, ganska bra spel nu där, Så att jag, det skulle vara intressant Att se vad de gör med det Om de gör något så. Men jag förstår inte riktigt Du, du säger Fable, du menar som det som Peter Molineux Molineux eller vad den heter gjorde, eller? Hur man nu vill tala ja, Det är faktiskt inte riktigt säkert på För jag har läst eh, Det här alltså, är ju inte baserat på det här, utan det här är, baserat på är det serietidningen serietidning på Fables då? Serietidningen som heter Fables ah, ja, okay. Jaha, okej Så den heter ju ska... Fables ah, Ja, okej okay. ah, ja. Jag tyckte det var lite konstigt när jag läste det Jag bara, jaha, jag förstår jag inte riktigt det. Jag bara, väldigt undligt bara, att du korrigerar det på direkten Okej, okay, ja men det förklarar ju saker Men jag förstår ju mycket väl att De kanske inte vill kalla det Fables Utan de kanske vill så här speciellt namn i alla fall. Ja, för det är ju någonting som utspelar sig i nutid, fast det har en massa så här, fabler och typ Hans och Greta liknande. Ja, jag har läst serien, den är faktiskt väldigt intressant, för den, den, fast den hoppar ibland väldigt så här, drastiskt mellan olika, så man måste ju ibland ha lite koll på var de olika karaktärerna är ifrån och var de kommer ifrån. Man ska ju ha en liten basic på olika så här, fabler och sånt där för att kunna det kommer en karaktär man bara, han är, så får man nästan kolla upp, stå, aha, han är därifrån och han är ja, den och den. Men det är en väldigt bra serie tycker jag, jag läste den lite grann. Alltså. Okej, okay, ja, vi får se. Telltale är ju bra på har det visat sig, nu i alla fall i senare tid med Walking Dead. Sådär. Precis, så jag förstår mycket väl att, att de vill göra något nytt, alltså liknande, för det, det har ju sålt jättebra ju och de har fått väldigt god kritik. Ja, och tvåan är ju redan på G så där Två. Vi, jag berättar det här för Ghost in the Shell MMO-FPS som släpps nästa år. Okay. Mm. Max, vad tycker du om det här? Ghost in the Shell som ett MMO-FPS. Mm, inte det, men jag, det går ju att göra. Jag, det är synd att de gör ett MMO av det. För MMOs... I och för sig skulle kunna passa. Men Ghost in the Shell har ett väldigt välutvecklat och väldigt häftigt univers utspelar sig om man säger, världen är väldigt bra gjord och det skulle ju kunna lätt trycka in en massa folk där utan att det ska vara helt galet Jo, precis men, ja jag ja. Själv, själv känner jag mig lite så här skeptisk över själva det Jag tycker det är, de har ju redan släppt spel på det liksom första persons singel, men jag tänker att jag vet inte riktigt, hur intressant det blir att spela Ghost in a Shell. Visst, bra serie, bra filmer. Men som spel, ifall inte singer, man följer henne. Så för inte liksom det inte riktigt intressanta med det. Det är som, är, som är bra med Ghost in a Shell det är att jag tycker att de har väldigt starka karaktärer. i en väldigt välutvecklad miljö. Så att eh, om man inte har, om man gör sin egen karaktär och de inte skriver en bra story för sin mängd karaktär. Så har man ju ingenting att... Sitta kvar vill man säga Då tappar du ju allt Och det är det som är det svåra Det är skitsvårt att göra bra karaktärer i ett MMO Som man faktiskt eh, tycker om Då tänker jag från ett story standpoint Annars får de ha ett otroligt bra combat Så att det blir tillräckligt belönande där Jo, precis Ja, ja det återstår att se Om man kan testa det När det kommer ut nästa år Och se hur det är jag tänkte du, Max, du hade väl något om e-sport som du tänkte vilja ta upp? Uh, jag vet inte du... hur många som följer det, men League of Legends är ganska stort nu. Jag vet inte om ni har spelat det spelet. Nej, jag, jag har sett lite grann om det. Jag har sett på alltså, folk som spelade, men jag har inte testat det själv. Nej, det är ganska galet stort om man säger så. Och... Uh... Jag har, jag, spelade, jag har spelat ända sedan betan egentligen men jag har inte kört på, på allvar om man säger på flera flera månader nu men jag kan tillräckligt mycket om spelet för jag tycker det är väldigt intressant att titta på när topplagen spelar och Riot då som har gett ut spelet, de har gått väldigt väldigt starkt bakom det länge nu och för att promota det som en e-sport som faktiskt med stora turneringar med otroligt mycket pengar och sånt. Och de är ju på tredje säsongen nu som de kallar det, season 3. Och nu har de lagt upp en, en liga där de topp åtta lagen i Amerika och, ja, Amerika och Europa i olika ligor. Då, men båda topp åtta lagen på respektive region spelar med varandra varje helg. Och de som ligger på topp åtta de får även liksom löner betalda från Riot. Så de behöver inte ha pressen att gå och vinna turneringar för vinstpengar eller sponsor, utan de får en stabil lön från att spela professionellt spel. Det är jätteintressant faktiskt. Ja, och det, det är så extremt stort. Jag menar, Det är ju över, lätt över hundratusen som kollar varje helg nu känner jag. Det, vi är inne på andra veckan. Jag sitter och väntar här Klockan sex ikväll tror jag matcherna börjar. Och då har, självklart har man sitt favoritlag man följer och hoppas att de ska vinna. Och då har de en serie så de kör ett par matcher. Men det just att det var oftast var de här stora turneringarna med de lagen som man verkligen ville se. De höll ju sig kanske någon gång per månad eller varannan månad. så där, För att lagen tränade mycket och sen åker de inte till en turnering. Men just att de har lyckats samlat allihopa och nu kör varje helg. Amerika kör eh, på torsdag, fredag och Europa kör lördag, söndag. Och de har professionella kommentatorer och de analyserar alla andra matcher och intervjuar spelarna efteråt för att höra vad de säger om det. Så det tycker jag är väldigt är extremt högt. Det, det är ju mycket pengar som är involverat i det här. Det är otroligt. Stor, pro stor produktion och det är ju väldigt populärt. Ja. Ja, de har ju sin egen lilla stadion, tänker jag säga. Som tur är så behöver de inte så stora spelplaner. De behöver bara vara sin dator att spela på. Men det är ju stora publiker som kan komma dit varje vecka och se på det live. Så det är ett, vet, Om man har missat det här fenomenet så är det, något, det är något väldigt, väldigt stort som händer nu. som är, Just för att League of Legends har spridit sig så, så extremt mycket så kan de göra det här. Och det drar... Så otroligt många gånger mer tittare än vad något annat i närheten av det gör. Jag tänkte då, om, om vi nu vill se det här, vart hittar man... Alltså, vart, vart ska vi gå för att se det? Hur ska äh, vi, hur ska vi just nu så har Riot Games lagt upp en, en hemsida just för den här championship-series som de kör. Jag tror de kör tio veckor och sen har de en världsfinal där, där de säger vem som är bäst. Men man kommer in på sidan genom lolesports.com det sitter ihop lolesports.com Då kommer man in dit så kan man längst upp på sidan välja vilken region man vill se och där har man matchscheman och biografi bakom alla lagen alla spelare på alla lagen och deras historik och, och sånt där och de har mycket, mycket intressanta Många bra videoklipp här och där också där de faktiskt intervjuar en del av lagen och ser liksom deras bakstår och sånt. Så, ja. hmm. Vad säger du, Danny? Ska vi ta en kväll på titta på Sitta där med popcorn i högst ögonen om hoppas någon vinner. Vi kan ju kolla, jag vet inte. Klockan sex ikväll så tror jag det startar en match. Och de, som, de brukar ofta köra bäst av tre, om man säger. Så att det är, det är intressant. De kör nu bara en direkt match, att den som vinner vinner och det betyder mer, förut så var det mycket man sparade sina strategier så att okej okay, vi vann första vi förlorar andra, då ska vi dra in våran hemliga strategi på tredje match, för nu är det bara all out på första matchen för att det är bara en match som gäller men det är, det är intressant att se på det, mm. det Ja, så alltså jag känner ju där lite grann att jag behöver ju på något sätt sätta in mig i det där. För jag har ju många gånger hört om att det finns det som körs och det finns det Och det har ju till och med sänds på SVT om jag inte minns helt fel. Det är mycket ja. möjligt att det får någon form av, jag vet inte, någon sänder riktiga matcher men jag vet att de har säkert talat om det flera gånger. Mm. Ja, de hade ju live då tror jag. Jag vet inte, det var väldigt sent. Men... Ja, det är mycket möjligt med tanke på det. Det kan ha varit eh, när de, de hade lol, kanske, finalen för Championship serien för säsong två om man säger då för den var ju rekordbrytande stor mm. Det känns ju lite som att det här med e-sport, det, det bryter sig in allt mer in i vanlig media på något sätt Jag, jag tycker man ändå hör betydligt mer än, än för fem år sedan bara mm. Det är kul faktiskt att se för det är ett erkännande i sig ändå att, att man har spelandet i, i i, de, I den platsen där gemene man tittar så att säga. Mm, ja, det är ju det är det här professionellt är. spelande att det kommer upp och faktiskt är... Det, det har ju alltid funnits nu på länge. Men det var ju mycket Counter-Strike hörde man att folk kunde tjäna på. Och kanske StarCraft 2 är ju extremt stort också. Mm. Men League of Legends har dragit det där vi mest var. Jag vet, StarCraft var ju Korea bara nästan stort. Där det var faktiskt gick på tv flera ganska ofta eller det är typ kanaler dedikerade till bara det, så att... Men, hur, hur, det... Lång tid, hur lång tid innan vi får egna kanaler sig en kanal på, på svenska på våra TV-apparater här i Sverige som är enbart profiler det, det är problemet är att vi har redan gått runt det. Det, det. kommer vi är redan förbi TV:n. Alla som skulle nästan vilja se det ser det på internet och mm, det så finns det så bra med produktionsvärdet de har är ju samma som en tv-show skulle få om inte bättre och de har alla möjligheter för att de är kopplade på internet och alla kan se det programmet. Du behöver inte ha du behöver inte kolla på det heller direkt när det är live vilket som oftast är roligast men du kan ju komma tillbaka efteråt och bara kolla upp klippen på jag menar de lägger ut allting på Youtube och det är av hög kvalitet alltid upp och allting är gratis att se sig. Och så blir det ju verkligen, det blir ju verkligen globalt på ett annat sätt då, så alltså ja. det blir inte SVT enbart, utan det blir ju verkligen ja, vem som precis. helst, var som helst. Det är bra, vi får ta och prata vidare om det här en annan gång också känner jag. för det här är någonting man kan komma tillbaka till och känna lite läget på kanske framöver om jag vet inte hur många episoder, men en vacker mm. dag kanske. Vi får se om det är några mer spel som faktiskt bryter sig in på det här, för det här känns som att det är den första riktigt stora som lägger upp ny mark för andra spel att följa sen. Mm. Då är du då är det mer frågan vilken typ av spel Alltså utöver den här speltypen ifall FPS skulle kan tänkas Komma in och Försöka Jag spela mean, Counter Strike Strike, Strike. Precis. Det, det är en väldigt blandning av hur Hur många som spelar spelet Och hur bra det fungerar som en Spektatorsport om man säger Att verkligen titta på att FPS kan vara väldigt jobbigt att titta på för att det är gubbar som springer väldigt fort och hinner inte riktigt se vad som händer, och de kanske sätter sig på skumma ställen, men varför sitter den där? Då behöver man ju. Det går ju att fixa med bra expertkommentatorer, om man säger, som kan förklara hur saker och ting går till. Men det behöver ändå vara tillräckligt lätt du ska kunna se vad som händer och förstå det. Även utan någon som sitter och säger vad det är som händer. Och så skadar du inte om ett välkänt spel som man själv har spelat, och vill man ju kanske se det mer. De kommer komma med Warhammer Blood Bowl Turnering snart säkert Ja, ja men vet, vet Det är ju ett väldigt, väldigt Jag vet inte om det har tillräckligt mycket action Det är väldigt strategiskt att sitta Stilla och Tänka i en och en halv timmars matcher Ja, men det, då kan man Sitta i lugn och ro, man behöver inte liksom Stressa det bara ja. snart, snart göra någonting Kanske senare, snart göra någonting ja, <laughs> Det ska du få se på Ja. Men vi kan gå vidare till lite här ja vad vi har spelat den veckan, om vi, om vi har spelat och i så fall vad Jag vet inte, Max, vad har du suttit med? Är det Något gammalt, nytt eller ingenting? Jag inte så jättemycket från min sida, jag har gjort mest skolarbete och sånt, men lite spel får man ju trycka in här och där Jag har suttit och spelat lite på Jag är ju väldigt stor för fighting -spel. jag köpte ju nästan en PS3 exklusivt för att spela fightingspel på och uh, JRPG och uh, jag har sått och kört lite um, Naruto Ultimate Ninja Storm Generations. Oh. Jag vet inte mm. hur många som ser på Naruto men av, uh, av spel gjort av anime så det här är det som är bästa cell shading grafiken jag har sett någonsin. Mm. Det, det är verkligen det översätter från anime till en som är i 2D till en 3D Grafik otroligt bra. Det är otroligt snyggt spelet. Och det. det vanligtvis så brukar fightingspel inte heller funka där du har full rörlighet liksom i 3D-rymd. Oftast är det ju en 2D-fighting som är liksom låst så. Eller så har du 2D-fighting där du kan sidesteppa. Men det är sällan de ger det möjligheten att liksom springa runt åt alla håll. Men det gör de här och de gör det väldigt bra. Det är väldigt lätt att komma in i systemet och lite klurigare och bemästrare, men ja, jag hittade en motståndare som jag suttit och kört mot ett tag. Jag hade en kompis som sa, som undrade om man skulle köpa något spel. så då kan vi köpa det här. Då har vi ett bra fightingspel spel så, så sitter vi och tävlar lite och kör mot varandra. och Det är kul, för att båda har ju sett anime och då kan man säga man kan återskapa ett par kända scener. Ja, nu kör vi den här mot den här och... Lite, det är bra gjort spelet ändå. Och ja. Mm. Och trian kommer ju ut snart här för men de har ju lagt upp trailer för den i alla fall. Då. Mm, jag har mina jag, menar, jag är ingen expert på spelet överhuvudtaget men jag är lite orolig för. Jag har sett lite trailers på det. Jag vet inte de som känner till när det ut och, det finns ju de som har de olika jag ska säga beast innan, så de här monsterna som har olika antal svansar. Jinchiriko, eller vad heter de? Precis, de som faktiskt har dem i sig och, och kan kontrollera dem. Och i trean så ska nästan alla de med antal svansar, det finns ju från ett till nio, och alla de ska vara där. Och spelet har ju ett system att när du kommer ner till en viss antal HP som är oftast 50% eller under och det lägsta är runt... 40% och då har du tillgång till att göra något som kallas gå in i Awakening State då du får liksom superkrafter för att ett tag. Och, eh, det, då förvandlar de oftast, de som är i Jinjurki de förvandlas till sin eh, sitt monster de har inom sig då. Och eh, de är väldigt stora ibland och det förstör lite dynamiken i matchen för det finns ett par redan nu i Generation här som blir när man går in i awaken så blir de stora monster och jag, vet, jag kan säga det förstör inte riktigt balansen men det är tillräckligt mycket för att det blir så udda för det är okej okay när det är två min ninjer som hoppar runt och slåss men när det kommer in ett stort monster det blir som ett helt annat liksom spel jag vet inte, det är, det är lite oroligt för att de ska ha med alla din Jinchuriki och alla ska ha en Awakening där de faktiskt blir sina monster och tar upp alla skärmen men äh, ja, om någon ä, tycker den när den är min häftig, kan jag rekommendera det här spelet. Mm. Eftigt, jag har faktiskt ä... kört um, jag satt på Xboxen och körde lite på det. Jag har ju inte det här spelet, men jag har ju tagit ner demot på på det. Um, mm. Och uh, det är ju mest för att jag tycker ju mycket om just när Naruto den eller Naruto då. Så, och den där var ju väldigt up-to-date historiemässigt och så också. Ja. Okay. Uh, så det var kul och, och framförallt just som du sa där med grafiken uh, mot uh, till och med cutscenes och grafik går väldigt mycket ihop Alltså, det, mm. det, man ser knappt skillnad och jag tycker det var jättebra gjort, alltså jag tyckte det var riktigt bra mm. um, så jag, jag både jag och uh, min dotter har varit på gång och skaffade det där och det är kanske på sin plats här inom kort och, om nu kommer en tre så har man kanske tur och tvåan går ner, vad vet jag Mm, ja, det är, jag kan rekommendera för det är ett, ett häftigt fighting-system som är, gör lite nytt. Och, mm. Ja, det är intressant. Utöver det jag provade på Cash Crashers här för typ 30 minuter sedan bara. Ja, okej. Vad är det för? Det är ju, det är ju ett, oh, egentligen ett kooperativt uh, spel. Det är ju, kommer ju från Newgrounds som blir, så det är ett, springer runt med här små. Det är som ett, ett beat'em up-spel. Men du har där du står och springer. Du kan gå i djup i skärmen, men det är ofta en skärm som rör sig i sidescrolling där du slår ner alla fiender. Det var, lite, det var, det var väldigt intressant design. De håller verkligen ett bra tempo när de gör på bossarna. Det är väldigt mycket humor i spelet. Väldigt mycket eh, överdriven och barnslig humor oftast också men ja, det, är, det är bra för vad det är jag kan jag, säger så, jag kan respektera det men det är, när det kommer till väldigt jag ska inte säga barnslig men åt det hållet av en väldigt överdriven cartoon-style så gillar jag inte riktigt det och det är väldigt skumt för mig att säga som tycker om så mycket anime jag sa precis att Naruto hade så snyggt men det är någonting när det är så avrundat och överdrivet på något sätt, jag tycker om en mer vad ska man säga, spetsig grafik. Så att designen, jag förstår att den är bra att många tycker om den, men den är bara inte riktigt för mig. Mm. Och uh, gameplayet var helt okej okay också, men ja, det är som att säga, jag förstår hur bra spelet är, men det är bara, jag är inte så jätteförtjust i det spelet. Men jag kan inte säga att det är dåligt, det är ett jättebra spel, men ändå ja, nej, inte för mig. Det faller ju bara inte i smaken. Ja, precis. Och det var ändå så billigt nu. Det var halva... Det var på Steam så att... Jag fick det för typ en 50-60 spän det var helt okej. Okay. De där reorna, de är inte bra. Man Nej, de det är, är ju inte det. Men det, <laughs> Ja. Vad gör man? Ja. Ja, ja. Men Daniel, då? Din gamla norsk. Eh, var har du hunnit kört... Ja, det har blivit i runda drag 24 timmar utav Dead Space 3 den här veckan. Så jag knappt spelat någonting på det. Uh, uh, har än så länge kommit uh, 12 av 19 chapters in i spelet. Så, men det är helt okej, okay, enligt min åsikt. Ja, knappt tunn i spelet, men det är ju halva spelet, eller? Ja, men det är knappt spelat. <laughs> Ta ju sedan tid på oss att spela igenom äh, jag och min bror, vi, vi går verkligen ut och utforskar varenda eller skrymsel för att hitta allt möjligt, alltid roligt, gött här grejer man kan hitta Det är så, det är så mycket sådana här collect-grejer man ska samla på sig, det är textfiler, det är ljudfiler, det är artifacts och allt sånt där För att, när man har plockat upp alla så låser man upp nya dräkter eller nya vapen i spelet Och achievements ja. ju Men, Men äh, helt okej, okay, ja spel faktiskt. Mm. I, inte, inte, så, inte så mycket skräck tycker jag inte det, för nu i tre nu så slänger de ju på med monstren lite höger och vänster, till skillnad från ettan då var eh, som Alien man smög i korridorer som kanske någon gång ibland var nånting någonting som hoppade fram på en och attackerade. Nu slänger de på kanske fem 5-6 i taget nästan. Det har inte blivit något av Colonial Marindom. Nej, det har inte blivit av Men <hör> det är ju så mycket buggar i det här tydligen nu. För de släppte i tror jag i förråg släppte de en ny patch för med. åh oh, gud ja. Det var säkert långt över en 60 olika patchningar för diverse saker i både single, multi och liksom rent allmänt så. Eh, jag tror jag väntar in där för jag vet att en del spel dras med mycket buggar. För nu i veckan så släppte till och med. Mm. Assassin's Creed för en, en femte enorm patch för spelet och det släpptes ju höstas det här spelet så det är väldigt buckigt fortfarande. Jag som förväntade med den stora besvikelsen vi skulle få höra nu. Nu såg fram emot det spelet så mycket och sen att det var... Det, jag har inte spelat det själv, jag har sett många spelat det på internet och eh, läst om det och det är riktigt risigt om jag förstår det. Jo, jo, dels också att det är ju den här kontroversen att de, att de har ju inte gjort Alien-spelet själv utan de har ju source, outsourcat tydligen väldigt stor av spelet så de gjorde ju inte det själva Sega är ju tydligen väldigt upprörda på det här att de inte har tagit och lagt all kraft bakom. För de lade ju den största delen av sin kraft på att göra klart bordlands 2 och senare också fixa med de i det där spelet, så det var ju där de siktade på i alla fall. Mm. Ja, vad jag har sett och hört så speciellt AI i det här spelet är riktigt dåligt Alien är inte ens läskigt om går att Vanligtvis ska Alien vara snabb och farlig som där, men det, det Nej, jag. Jag funderade starkt på att köpa spelet, men efter jag har sett allting kring det så det är absolut inte värt 500 spänn som ett nytt spel just nu, enligt mig. Ja. Multiplayern såg intressant ut, men nej, jag vet inte. En av buggarna de fixade var att när man försöker se dörrarna för att de inte ska tas igenom genom att... Förut så var det att en AI försökte gå igenom dörren hela tiden Medan man höll på och svetsade Det är en grej de har fixar För jag tänkte att det, det är idiotiskt AI Och liksom. oh, nej han försökte svetsa igen dörren Bäst jag går igenom den ja, det... <laughs> För Jag har jobbat lite med AI Och jag håller på just går en kurs nu om agentbaserad programmering Där man försöker få många AIs tillsammans Många agenter att jobba mot ett mål och det är väldigt hög nivå programmering. Det, det är otroligt svårt. Det är ett forskningsämne bara det som fortfarande utvecklas. Och om de outsourcade den delen så tycker jag det borde de haft en bättre koll på. För att AI gör ju så otroligt mycket av spelet. Om du ska slåss mot monster så måste de ju bete sig på ett speciellt sätt. Eller, eller de soldater man har med sig i spelet ja, också. Så att de inte liksom tittar in i en vägg istället för att skjuta någonting. Man bara, hallå, döda ja, de här. Det, det, tar, det förlorar så mycket på att de skulle ha sin... Vad det, Colonial Marines, det är de liksom badass marinerna som har den ultimata träningen. Och de borde väl åtminstone liksom gå, gå inte in från Friendly's line of fire och ta skydd på rätt ställen och skjuta faktiskt på där faran är och inte stå gå in med ryggen till och sådana grejer som, jo, som borde fungera enligt storyn, så att ja, ja nej vi får, vi får se hur mycket de hur mycket de klarar av oss här i den här situationen, för det ser inte ljust ut just nu Det får bli det mycket verkligen... patchningar, mm. tror jag Det är ju verkligen tråkigt där alltså, man har sett fram emot det här spelet, och det har sett bilder hit och dit. Och... och de har ju talat så passionerat om att det här är liksom den uppföljaren nu till filmen vi, vi vill verkligen göra det här rättvisa och alla recensioner jag har läst och sett, det är liksom så ner i toaletten mm. rakt och i Jag planera. kan starkt rekommendera en review som, jag vet inte om ni känner till Angry Joe. Ja, det gör jag. Mm, mm, Angry Joe Show, han såg ju fram emot det spelet otroligt mycket och han gjorde en väldigt bra recension på det, hur Liksom, vad, han klippte mycket mellan också intervjuer som hon sa liksom bara, Åh, Titta, det här har vi gjort det. Vi har tänkt mycket på speciellt det här Och sen visar han vad resultatet är När det helt nästan motsäger vad de sa Det känns ju mer så ut som, De har ju både pratat med Ridley Scott De har haft art designer från filmerna Och eh, tagit del av manus och grejer Som inte fanns med i filmerna För att de inte hade budget för att ta allt sånt Och så går allting så här som det blir men om de fokuserar om de fokuserar bara på story Det, det håller ju aldrig Det Nej. håller ju aldrig Vad Man jag måste ju fokusera så... på gameplayet först och främst mm. Ja, det, det är väldigt eh, Intressant för vissa delar Funkar det väldigt bra för Designen på allting, på vapn och sånt Känns verkligen som det passar in Karaktärerna ser ut som de hör hemma där Och eller, säger, ljuddesignen överhuvudtaget Är också skitbra Verkligen Men det är liksom Gameplayet drar ner allting så lågt Att det känns som bortkastad tid Men ja, vi får se hur, hur Jag hoppas att de drar upp det För jag är ju också lite besviken på det Jag så såg fram emot det Det skulle vara häftigt att spela Men nej, inte än Jag får se när, när det blir spela För just nu är det Dead Space 3 Som fokuset ligger på Det är ett helt på. annat Alien-spel som är på topp. Det top är ett helt spelsen. annat Alien-spel, precis Du får helt enkelt komma tillbaka på det När... När du börjar köra där och när du det, där. Vi vet det, när du frågar såhär, så Danny, vad du spelar den här veckan? Då vet ha, vi. Det. Då vet <laughs> vi. <laughs> ja. ja, men eh, bra. Jag vet inte, har du hunnit kört något annat? Du sa att du bara hade kört Dead Space. Då det, har bara, det har bara varit Dead Space när jag spelar eh, runda drag 24 timmar på det. Mm. Okej, okay, ja, men det är intressant där för då, då tänkte jag ta vidare tråden här. För jag har faktiskt också, också kört Dead Space men Dead Space 1. Mm. Uh -huh. uh, och jag försökte verkligen ta tid för det här spelet uh, Men intresset för det rinner av snabbt Jag, jag kan inte riktigt se vad, vad som har gjort spelet så bra enligt många Men alltså, själva upplägget känns generiskt tycker jag Grafiken okej, okay, atmosfären okej okay. Styrning och action uh, under all kritik Styrningen känns seg och långsam man, man förstår på en gång liksom att det rör sig om en dålig PC-portning. Kanske kanske jag skulle ha haft det bara på Xboxen. Kanske gör sig bra bara där. Jag vet inte. Men um, ja, idag finns ju Date Space 3 och jag hoppades ju då att det kanske går bättre om jag skaffar det istället. Jag skiter i första spelet helt enkelt. Um, jag bara tar en idé mot att testa och se vad du tycker om kontrollerna. Ja, och uh, tvåan har jag... Och den Visst, jag har bara kört typ 20-30 minuter just för att man är så här jävla ybernörd man vill köra första delen. Man vill ha den klar innan man ger sig på nästa del. Sån och jag i alla fall. Jag vill helst jag klart det första och sen gå vidare. Det är som Mass Effect. Jag har fortfarande mm. Mass Effect liggandes. Och Mass Effect 2. Men jag vill inte köra jag, två. Jag vill. med alltså. <laughs> jag, säga, det är ju, jag har ju kört Mass Effect 1, 2 och 3 och vet att det är helt geniala spel även om 3 fick mycket kritik. Men det är ju för att Ettan är bra, tvåan är otroligt mycket bättre och trean är av samma nivå som tvåan, kanske lite under, men det är för att man förväntade sig ett, samma ökning mellan ettan och man förväntade samma ökning mellan tvåan och trean som man hade mellan ettan och tvåan. Mm. Och det gjorde de att de trodde att de var mycket mer. Så jag säger fortfarande trean är ett väldigt väldigt bra spel. Fortsätter på tvåan. Ja, det är ju mest för att jag fastnat i ett läge om vi ser till Mass Effect då så jag fastnat i ett läge där jag körde för kanske ett år sedan och det ligger ju där jag vet det ligger där, jag kan gå in i spelet men då måste jag ta get up to speed med vad var det egentligen höll på med och ju, de flesta gånger så handlar det om äh, jag tar och kör något, så här bara snabbt för stunden spel istället. Du måste ju ta där. igenom det. Mass Effect, det kan ju inte låta ligga jag vet, jag vet jag ska det... om vi säger såhär, jag kommer ju dumpa Dead Space nu uh, så då får vi då se om det inte blir lite Mäseffekt jag har faktiskt tänkt att fundera där starkt länge nu men det, det handlar om tid mest mm, jag menar du jag säger i alla fall Mäseffekt 2 ett sånt spel, det är ett av de spel som man nästan måste spela för att det är, jag ska inte säga att man måste spela men det är Det starkt ett av de bättre spelen som mm. kommer av modern tid här nu och då ska man ju väldigt gärna ha spelat genom ettan först för att man bär ju med sig sin sparningsfil genom ettan, tvåan och trean och alla valen håller ju kvar och så. Mm. Ja, Nej, men det, problemet för mig har också varit det att jag vet ju hur jag är. Sätter jag mig med Mass Effect i och med att det är BioWare, RPG, liknande så här eh, då kommer jag sitta med det och då kommer jag sitta med det mycket. Jo, så lite det... av det har jag också fått då. Det, det, det är bra, det är man måste dela inte. upp det i många spel Precis Men som sagt, Dead Space 1 jag har jag kört Och uh, det blir väl att hoppa på tvåan kanske då istället om jag inte skiter helt i den franchisen och kör Mass Effect istället Annars så har jag även kört uh, Spec Ops, The Line faktiskt um, Och ja. det är ju intressant måste jag säga för det är till början ett synes ganska generiskt militär tredjepersons shooter typ men som allt eftersom förändrar karaktär och får de här tidigare patriotiska amerikanerna liksom att synas i en annan dag då, typ. Så actiondelen är helt okej okay och det är framförallt storyn som gör det mer intressant. Det är de som gör mig att vilja spela lite längre och se vad som händer och så. Det är ju väldigt sån psykologiska twistar i det där spelet, ja. Ja, absolut. Det är en väldigt djup storyline ifall man tar, sätter sig in i den och inte bara tänka att det är ett skjutarspel. Men ifall man, man tar för skjutarspelet, det är liksom det är, är okej, okay, ja. men ja, det är ju storylinen som driver standard, på en, liksom. Man vill veta vad kommer hända härnäst. Vad är det för ny grej de måste bemöta och liksom behandla? Mm. Ja, för det, när det väl blev... Nu vill jag inte spoila för mycket, men... När det väl kom till en punkt där, där allting vände sig på, på, ända, så att, på ändan så att säga. Då var man... aha. Var det så? Det, jag trodde att de skulle vara snälla och de skulle vara onda. Nu är nästan tvärtom då plötsligt. Så Förstå inte så gör det mycket faktiskt. Och det här spelet, Spec Ops, finns ju ute nu väldigt billigt på många platser. Och det har fått överlag ganska bra kritik. Um, så jag, jag ser inte varför, jag förstår inte riktigt varför det inte säljer mer Ni borde göra, det borde göra. De borde ha kört ut mer reklam för det också, kan jag tycka. Jag tror att det är för att folk räknar det bara som ett till mediokert eh, militärspel. För det där, när man tittar på omslaget så ser man ett militärspel och folk tänker mm. eh, jag har inte hört talas om det så mycket så då kan det inte vara värt att köpa. Ja, oh, det är möjligt. Det är möjligt. Eh, annars om vi går vidare då, just, jag har faktiskt en ganska så späckad vecka nu i spel. Jag har kört även Guiana Sisters Twisted Dreams. Eh, Fick du hur du känner ung igen, eller...? Ja, det har, jag, jag upplever ingen direkt koppling för jag körde faktiskt Geona Sisters extremt minimalt måste jag säga. Mm, okay. ehm, men det här ähm, spelet som nu är, är väl ursprunget ur typ äh, där kickstarter liknande på Steam va? Vad heter det? Green... Green uh, Greenlight, Greenlight Green, precis. Greenlight, ja. Och, och äh, grafiken är faktiskt jättefin. Det är typ Trine inspirerad. Musiken är jätte... Den är jättebra. Ja, den passar perfekt tycker jag. De har... Det är inte för påtagligt, men ändå är det att... För du, du, du har de här två systrarna som du byter mellan. Och det är lite så här pusselinslag i, i plattformandet då. Eh, Medan du har... kör med ena, då är, är du i en värld. Typ en lite mörkare värld kan man säga. Där det är mycket så här alls farligt ut och lite mörkt och... Du har lite så piano-liknande musik i bakgrunden. Och så trycker du på typ en knapp. Och så byter du till den andra tjejen. Och hon är i en helt annan värld. För de har två olika dimensioner typ som de befinner sig Så den andra flickan, hon befinner sig i en väldigt glad och varm och ljummen och lummig värld kan man säga. Eh, och där byter musiken utan någon som helst alltså att man märker av det utan den byter det samma. det är som att du kör samma låt, men du bara på, på en sekund byter helt upplägget på låten den gjorde det är samma melodi och allting, att då spelas det med elgitarr istället Jag tycker det är gjorde. bra när spel gör sånt ja, Det var väldigt så här sömlöst allting är väldigt sömlöst och jag, tänk, jag kom att tänka på när jag satt och körde jag tänkte, men vänta, där, hur många miljoner har de lagt ner i det här spelet? det är en Greenlight-spel. Det är egentligen ganska lätt om man säger när man um, håller på så mycket musik som vi gör tänkte jag säga, men är musikinspirerad och tycker om uh, mycket spel så uh, det känns som att jag har jobbat med allt tänker jag säga nu, men jag har jobbat mycket med att integrera just olika musikmotorer i spelet. Mm. Och det är man får veta hur dåligt eller hur lite folk jobbar med just eh, musik och integrera det med spelet. det är som en separat grej som är, ja vi har ljud och vi bestämmer hur vi ska spela upp ljuden men de gör ingenting så inbland spelar för det är inte alls svårt att göra två låtar som låter liknande och du kan spela upp båda två samtidigt det är bara att du skiftar volymen du fejdar in den ena och fejdar ut den andra väldigt fort så med, du har bara samma låt med två olika instrument om man säger. Det går mm. jättenätt att göra men det är bara folk som inte gör sådana här grejer. Det, ja. det är kul och det, det jag tänkte just på det, det är ju inte bara själva musiken jag, jag menar då utan jag menar ju allt i det här spelet. Jag tycker det är väldigt bra grafiskt sätt det är bra pussel um, det är kanske ingen storymässigt superbra idé men det är ju en plattformsspel vad kan man förvänta sig liksom. Um, och sen ljudet och det här visst här är ju så pass sömlöst att det, den kör ju låten. Det är samma låt oavsett vilken dimension. Det är bara andra instrument. Mm, uh, ja, det är kul. Så det, det var väldigt fint uh, gjort faktiskt för ett spel som, den är säkert kort, jag har inte kört så långt, jag har kanske kört halvvägs uh, om ens det. Är. Men uh, bra bra spel och finns säkert billigt att köpa. Jag köpte inte för så dyrt heller på Steam. Det kanske var en 30-40 spänn kanske. Så. Look it up. Giana Sisters. Twisted det, är dreams. det är kul. Det är ju ett spel som är baserat på en, en mod av Super Mario. Första spelet ju. Ja. Mm. <laughs> det har ju en del faktiskt väldigt klara uh, nickar till just uh, Mario i det här också då. Oundviklig ändå. Men uh, ja, det är kul. Bra. Men ja... Det är väl inte så mycket mer vi har att säga på spel nu va? Om det inte är någon... Bra. Det enda det är väl att Playstation har lagt upp ett nytt klipp inför nu eh, det här eh, announcement om de av den 20. :e ju. Och det är ju ett sånt, eh, klippet består av, de berättar om utvecklingen av Playstation. Så det känns ju mer som, ska de avtäcka fyra nu? För nu har de ju gått igenom här i klippet. Liksom, det här, så här utläckas vi som speldesigner och sånt där. Så det säger bara mer och mer att de blir att de avtäcker fyran här nu den 20. Men man kan aldrig säga att det verkligen kommer att vara så. Men man kan ju hoppas. Det skulle vara en intressant överraskning om det är något helt annat. Ja precis. De, de kommer att istället visa upp den här handkontrollen som det kommer upp bilder nu i veckan. Den eventuella handkontrollen med vad var det? Med en touch touchpad på. Ja, precis som en touchpad på istället. Och så har de ju en sån här Playstation i kamera inbyggd i handkontrollen redan. Men ja, det ju... återstår att se. Mm. Det är fyra dagar kvar tills det släpps. Precis. Den nyheten. Bra. Men ja, vi gör så här. Vi tar oss en liten paus och så återkommer vi med lite filmnyheter och kanske lite film- och tv serietittande Vi får se. Snart tillbaka. Hej då! Då är vi tillbaka alla. Det var en lång fanboys och nu ska vi ge oss i kast med lite film, alternativ TV-serier eh, och jag tänkte om vi har lite på nyhetsfronten vi har ganska sparsmakat den här vi har försökt att filtrera ut lite och jag kan ta upp den enda nyhet som jag tänkte ta upp lite kort Hitta Nemo för er som gillar Hitta Nemo så är det planerat för release 2016 och varför jag tog upp det för att jag, det, det finns ju mycket film nu som kommer ut jag tycker det känns som att det här med filmer som är gjorda så här, data Datagrafi, ja vad ska man säga? Datoranimerade filmer, det bara spottas ut dem. Ska, ska man se fram emot Hita mot 2? Eller är det bara en i mängden? Vad tycker ni? Alltså det beror helt på hållet på. Alltså, på, Om man tyckte om första filmen så vill man ju se vad som händer i nästa. Men ifall det var en sån medioker film så kanske man sen säger varför. Hitta Nemo och vet jag inte vad de ska göra för någonting uppföljare. Första filmen var ju bara, vi måste hitta Nemo måste, och ända in i staden för att rädda honom. Nu vet man ju, det blir ju mest, story, story driver ju vad, vad, hur bra det säljer i sådana här filmer mm. tycker jag. Ja, Nej, Jag vet faktiskt inte heller och jag tänker, tänker ju också på att själva konceptet med just hitta Nemo var ju som du sa då, att hitta Nemo. Mm. då ska han behöva hitta Nemo en gång till nu? Eller? Ska han bli kidnappad nu den här gången av High Mafian? <laughs> <laughs> ja, nej, jag vet inte. Jag tänkte i alla fall, för de som gillar just Pixar och liknande så, så kan det vara en intressant nyhet då. Uh, Danny eller Max, uh, har ni möjligtvis någon uh, film eller tv-serienyhet som, uh, som ni känner att ni vill? Uh, ryktena går ju nu att Harrison Ford har skrivit på för uh, i, uh, Star Wars 7 ja. Men det är ej bekräftat än så länge utav Disney Men uh, det, det går ju att, han, att, det, att de har gjort klart, dealat klart nu så att han kommer vara med Men vi får ju invänta och se ifall det kommer en bekräftelse Mm. Ja, 70-åriga Han Solo-farfar sitter där och väntar in Nej, jag var ung så kunde jag flyga <skratt> Ja. ja, och Chewbacca sitter där då och... Är er... helt vithårig <laughs> Ja, det skulle vara snyggt Snöwalkie Snöwalkie mm. nej, nej, men alltså, jag skulle tycker det skulle vara jättekul Ifall, ifall de skulle verkligen få med De, de skådespelarna från uh, originalet Så det skulle ju vara skitkul ja. För att liksom fullfölja serien. Mm. Men ja, vi får se helt enkelt. Jag menar, ifall han skriver på så finns det stor chans att de andra också känner att ja, men då kan vi också komma med. Men Mark Hamill kommer tillbaka nu. Yes. Ja, vi säger så här. Harrison får det väl ändå det stora namnet bland dem och skriver han på så är nog studion glad. Alltså... Fast Carrie Car liksom. Car Fisher vill hon verkligen bli associerad med prinsess Leia igen. Har inte hon fått nog? Yeah? Ja, men det är, det är väl inte att de pratar illa om att hon har <laughs> spelat Leia. Liksom. Det är väl mest vad som har hänt efter. Ja, ja, men det är väl mest att i fall folk känner igen Det, det, är liksom, det var ju det att ja, det är hon som spelade prinsess Leia. Det är ingenting annat de säger till henne. Ja, men så det är, är det. Du spelade i, jag kan inte komma på någon annan film. Uh, prinsess Leia. Kanske inte det roligaste efter de filmerna, så att det är det enda man blir hållkommen för Men hon var ju väl också med när han, Harry mötte Sally. Gud, vet du ingenting? <laughs> Ska inte du ha sån? <laughs> jag menar, jag, jag, alltså Harrison Ford Det ser jag mycket väl som han gjorde Indiana Jones ju Så finns det ju stor chans att han gör det här också Det är ja. ju rollerna som skapade hans karriär då. Ja, fast jag vet inte om det är därför han väljer att signa. Nej, nej men det kan ju, jag tänker ifall det vore en själv så skulle det vara kul att komma tillbaka till det som man startade i. Ja, fast det är lite motsägelsefullt. För jag tycker det känns som att han... Ja, men jag ska aldrig göra den rollen igen. Så, till exempel som det var med Indiana Jones. Men ja, det är klart. Det är du vet, bubblan sprack ju. Sådär. Du vet, Disney har ganska mycket pengar så... Ja, släng in på en, en miljard där så... Precis, ja men, ja men de har ju pengar som kan ju... Ifall han säger ett pris så kan de ju... Mer eller mindre bara säga, okej, okay, sure Du får den lönen, gör filmen nu, för de vet att det kommer ju sälja Andra, ja. eh, Annars är det ju Lite X-Men Days of Future Past, eh, Peter Dinklage, eller hur man uttalar hans efternamn nu ja. Har ju skrivit på För att vara med i den filmen Ja, det är ju förväntat att han ska spela Puck Ah, ja, men eh, nu har ju rykten gått att han kommer spela main villain för filmen så då Jasså. går ju Och då går i den teorin att han ska spela Pack åt Skogen nu ganska snabbt, ja. ja men så. det är ju rykten det också i så fall. Det är också det... rykten så det blir intressant att se men de, de, den här x männen börjar få väldigt många namn. Hildrös med namn stora namn i sig, ja. så Ja, men om de följer upp på som vi pratade om, jag vet inte var det sista senaste podcasten med Days of Future Past. Den stora arken innehåller just de här karaktärerna och mm. innehåller pack också, om inte jag minns fel. Så det vore ju konstigt att han inte var pack men då får man väl ta in en annan dvärg istället då. Precis. Eller småfolk, Ke kanske man ska säga. Småfolk, precis. <laughs> ja, nej men... Det... Jag vill bara se, vänta och se. Det är ingen idé. Och, ja, det, det är så mycket rykt om, om allting nu, känns som. Särskilt med Star Wars nu, vad det här som hände. Och nu med mm. de här singel- eller solo filmerna som ska komma ut också. Det är, det är så tidigt. 2015, första filmen i trilogin, och sen om någon av de här solofilmerna kommer innan, och då menar jag alltså singelfilmer, inte hans Solofilmer. filmer mm. <laughs> <laughs> det kommer ju vara där omkring också Om inte efter så. Det är väldigt tidigt att spekulera om det Annars om vi tittar på Över lite vad vi har Själva sett under veckan Nu Kanske vi inte har hunnit sett så mycket Så kan det vara ibland Max till exempel Har du hunnit sett någonting i ditt pluggan eller? Jag vet inte Det var ju Annemö i veckan tänkte jag säga anemiserna kommer ut nästan de var väldigt ihopklumpade de som jag följer i alla fall kommer ut torsdag fredag ofta så jag har mm. sett igenom en runda av dem Med över det så jag har inte sett något nytt jag bara följer de serierna och alla som jag har höll med vid är fortfarande väldigt väldigt bra så jag är nöjd mm. <laughs> Absolut. över denna jag säsong av anemis jag vill inte gå in mer ingående där för jag antar att det är kotura och liknande som vi har pratat om tidigare. Mm. och Tempest och Maggi håller sig väldigt bra. Det är de som är inne på mm. uh, sina andra delar. Det som jag sagt att antingen går de ofta till 13 avsnitt eller 26 avsnitt det här är två serier som kommer gå till 26 avsnitt minst i alla fall och de är båda på 18 nu. Ja, Både okay. Maggi och Setsueno och Tempest var Väldigt bra, mycket intressanta. De har hållits och de är fortfarande väldigt intressanta. Det är nästan mer intressanta nu när de var de började. Så det är väldigt bra. Och alla andra avsnitten som började nu, de är runt cirka avsnitt 6 som Kotorasan och en annan, som jag inte tänker uttala namn på för den är så jäkla långt. <laughs> är det den du tog upp för förra gången? Jag tror det. Um, <laughs> men du satt en kvart innan vi började som du bara... Nej, nej, nej. Jag skiter här. Monday Jitachiga Isekai Karakurusodesuyo. Just den. Alltså det översätts till att ah. uh, problembarnen kommer från en annan värld. Eller hur? <laughs> Med liksom, det här frågetecknet efteråt. Så att jag vet inte varför de ska lägga ut meningar, men... Ja, den är helt klart en av favoriterna. Jag har fortfarande Maoyou som är Jusja som har den JRPG-starten med hjälten och demonkungen som ska besegra varandra. Som helt bryter ner till att vi måste ta bort kriget genom att öka ekonomisk stabilitet och förminska svälten. Och det är jätteintressant och att de faktiskt inte i den serien ingen har några namn utan hjälten. Han heter... Hjälten. Och demonkingen eller demonkungen heter liksom demon King. Det är, det är hennes namn. Mm. Och det är just fokus på henne där också. Ja, det är just att de går ihop med en pakt. demondrottningen och hjälten. De ska ju komma och döda och så övertalar hon honom att vi ska nog inte döda varandra, vi ska nog förbättra världen istället och ta bort krig överhuvudtaget Precis, det ja, de... har varit ju förvånad bara att hon var en kvinna överlag ja, ja Jag tycker det är så roligt också att hon har två stora horn som precis när de träffar varandra så tar de bort de hornen för det är bara liksom en huvudbonad som hon hade på extra mm. en bra komedi men det är ja, bra, bra anime den här veckan också Ja, Danny då? Uh, jag har sett Dead Space 3 väldigt mycket. <laughs> <laughs> jag, har oh inte blivit, jag har inte blivit så mycket att titta på. Det har äh, Anger Management och sådana där serier såna här som veckoserierna äh, har väl blivit. Annars var du aldrig iväg och såg Young uh, One Ja, men det tog jag upp i förra podcasten. Ja, ah, jag tyckte du... Ja, okej. Okay. Eftersom jag lyssnade på vår podcast innan vi spelade in här, så jag har koll på vad jag pratade om förra gången. Och jag vet att jag pratade om den förra gången, för jag satt där och kan han hålla tyst någon gång. Ja. Ja <laughs> Nej, det har inte blivit någonting. Skulle jag ha sett. Äh, vad heter den här? Den du tänker ta upp här nu, men det blir det inte av. Röja då. Ralf. Eller Röja Ralf. Rocket and ralf precis. Men det blir det inte av så. Men det, ska, det blir bli framöver. Så, Fred, vad har du sett för någonting i den här veckan som har gått? Jo. Ja, Låt mig men... säga Röja Ralf. <laughs> jo, men som sagt, för min del så har det ju blivit då Röja Ralf, eller Rocket and för Jag har ju sett den amerikanska versionen då. Eh, och eh, jag, jag tycker ju om Pixar. Och just den här är ju väldigt intressant med tanke på att den utspelar sig i, ja, i dataspelsvärlden kan man säga. Så du har ju då Ralf som är en dataspelsfigur i ett spel där han är bad badguyen i princip. Han är i princip Donkey Kong som blir nedkastad för ett hus i slutrundan av varje lyckad spelomgång. Och han... Tycker väl inte om att vara bad guy Han har gjort det i 30 år Var i en arkadhall där eh, Där han spelats om och om igen Och kastas ner och kastas ner Och till slut så vill han inte det Han vill själv vara Varför kan inte han vara hjälte? Typ Så han försöker helt enkelt ta Ta och komma iväg lite på äventyr Och försöka få lite eh, Vad ska man säga? Erkännande Ja, precis eh, jag, jag kan säga jag, jag tycker om referenser de har i den här filmen faktiskt det är mycket referenser men jag är förvånad att det inte var mer Mario referenser än det var faktiskt eh, de har mest mycket Sega och Namco och sånt där typ eh, många karaktärer ur Sonic och många karaktärer ur eh, gamla sådana här eh, arkadspel typ Qbert, Pong eh, och även Mortal Kombat och mycket Street Fighter faktiskt också mm, intressant eh, ja så det, till exempel så är det att de rör sig runt bland olika spel, till exempel att han befinner sig i Street Fighter och slår sönder en bil tillsammans med typ Ken och Roy. Liksom. Sen när de är klara, va? Ska vi gå och ta en öl? Och så går de iväg. Uh, för då går de till det här andra spelet som heter typ uh, Tapper och det är typ så här spel man kastar ut ölkaggar här som de ska dricka upp. Uh, Klassiker. Ja, <laughs> så de har, det där, må många referenser är satta satta ganska så här. Rätt på pricken. Men själva historien, däremot. Den är så här: Formel 1a-typ. Han vill ha erkännande. Han får erkännande. Uh, han får några lite problem jämt med vägen. Den var väldigt så här: jag satt och gäspade över den. Det var bara referenserna som höll mig lite i, i igång faktiskt. Och det är synd med tanke på Pixars historia med app och Wally och. Wall -E och Toy Story, framförallt till exempel då. Den här var ganska inte ett storymässigt. Den har en bra skådespelare, men. Nej. Äh, nej. Jag tycker inte det var så mycket att hänga julgran, i talat. Och då är det lång tid innan jul. Så. <laughs> ja det, var sämsta pann. det här skrattet var inspelat för fyra år sedan när Fredrik blev sitt senaste skämt <laughs> <laughs> Jag ska säga, När den kommer på Blu-ray eller DVD eller vad nu vill se på för något format, se den då Gå inte på bio och se den Det är klart om ni har några ungar men de, de kommer ju aldrig förstå referenserna direkt för det är, så, det är oftast jättegamla spel som de tar upp det är ju spel som vi spelade när vi var små som jag. Ja, knappt alltså. Jag känner ju till Cubert, Men jag har inte kört Cubert. Så det... Det går lite såhär... Ovanför huvudet där. Street Fighter-referenser kanske, visst. Mortal Kombat. You know, de har ju Bowser med. Och de har lite andra så här elakningar. men... Uh... Nej. Screw it. Jag, kanske... jag är väl så dum så jag köper den ändå sen en vacker dag på Blu-ray, men... Uh... Varför är jag chockad för? Ja, men det, det är först när jag köpt alla andra. Och ah, ja, okej. Okay. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja, så är det. Moral tant nummer ett ehm, ja. Ja, det, det är ungefär det jag har sett. Jag har faktiskt inte sett något mer som jag känner är väldigt, väldigt top. Men du har du sett på den här following ju. Ja. ja, jo, jag har börjat sett den också. Ja. Det är precis som du sa i Ja, vilken podcast den nu var. För förra, att, tror jag, va? Att den var intressant och den var faktiskt väldigt intressant och den är väldigt bra, tycker jag, i de avsnitt jag har sett. Mm. Upp till fjärde avsnittet. Så, mm. Jag såg första avsnittet på den, men... Jag vet inte, jag fastnar inte riktigt. Ja, men det är ju en smaksak. Ja, vi... jag tror det. Jag har ett par få, vad man säger, riktiga serier för det. Jag får jäkla mycket anime-serier, så att... ja Mm. Har du alltså, några nor normala några vanliga serier som du ser? Jag vet inte, andra är... jag vet, jag följer väl typ Arrow, det är väl den enda? Har den blivit bra? Alltså jag, jag såg de första fem kanske avsnitten eller fyra men Den går lite upp ner skulle jag vilja ja. säga, det finns bra avsnitt och dåliga avsnitt men... Ja, det, det, den håller så åtminstone. Den är inte bara allting är jättedåligt Den blir... Ja, men det här var ett väldigt intressant avsnitt. Sen går det ner lite ibland. Ja, det var inte lika bra. Men ja, det här var mycket intressant. Så att, mm. Den håller ju inte Smallville-klass i alla fall. Eller? Nej, okej. Okay. Ja, jag tänkte väl mer också just på i att det skulle Det känns som de har... Den är ju mer löst baserad på Green Arrow. Eller? Det känns jag inte kan Jag kan ingenting om Green Arrow, så att... Nej, för han var ju en stor del av Smallville på senare säsonger där och... Ja, de har ingenting med varandra att göra. Verkligen. Nej, det har de ju absolut inte. Det är ju... Och det, jag tänkte då okej, okay, fine, de har inte något med det att göra. Och det, det är helt okej, okay. för det här var ju en origin i Nya Arrow då. Men är det DC överhuvudtaget, tänkte jag sen när jag såg ett par episoder. Men det kanske är det som är problemet för min del. Jag kanske ska bort det där DC. Inte ens tänka på det, utan tänker det som... Ja, ah, det här är en serie actioninslag, liksom. action -serie med... med en kille som skjuter pilbågar. att alltså, det... man vet att han använder... Han går i lite gröna kläder och använder gröna pilar. Det är väl det enda som... Jag vet inte, det är väl... Jag tror många av skurkarna är refererade till som liksom är med i... comics också, men... Jag vet inte, jag har, jag har inte sett... jättemycket av, liksom, Man tänker att ah, det här måste de ha tagit från serietidningarna utan det är bara, bara att se det som vad det är just nu. Mm. Man skulle man ska tänka sig att det är löst baserat på sen får man ta det för det är istället. Ja. Istället för att tänka sig hoppas de har med det här, hoppas de gör det här för det det är med i den serietidningen och det här. Hoppas de kör när det står. Det ska man liksom ta bort utan bara titta på den för det är istället. Ja, precis. Är några mer serier du ser på, Max, då? Ja, jag är helt nyfiken. Är som du tittar... När du tar upp så är det anime. Jag tänker, jag är väldigt nyfiken på vad du... ...av ja, vanliga tv-serier du tittar på. Arrow nu, men det är ju tidning och sådär. Men är det något annat du sitter på? Det är inte speciellt. Det är mycket typ de här action-grejerna som jag... jag ...rämnar in till. När jag kollar på Person of Interest gjorde jag... Jag vet inte, det... Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt jag stannade på, men jag för att det tog en paus någonstans och sen så tappade jag bort med vart jag var någonstans och inte kom tillbaka bara. så. Mm. Okej. Okay. Men det är lite mer just de här äh, amerikanska serierna som har mer action i sig brukar jag följa, så att, äh, mm. Ja, det ser man så du kan titta på andra serier men du... det, är ja, med ja, anime... ja, det är enklare med anime det är enklare med anime för där vet du vad, du vad du får i alla fall ja, det är min grej, jag är inom området <laughs> <laughs> Ja, men så är det och det är därför du är med i podcasten du ger ju en hel bild åt en helt annat spektrum av former av serier då men nu tar vi en paus tycker jag och så återkommer vi till sista delen som är lite retro då så får vi se om det är spel eller film eller vad det nu må vara. Strax tillbaka. Då så då är vi tillbaka här med Anon Fanboys. Och eh, nu i podcasten ska vi ta och hoppa in lite här på retro-delen. Eh, men jag kan väl kolla med er grabbar, eh, har ni någonting på retro som ni vill ta upp då, den här ja. gången? Dead Space 3 är ju inte så retro, för det är det som har varit det enda som jag <laughs> egentligen har gjort det utöver det vanliga. Så. Ja, men man behöver inte ha spelet, man kan ju bara liksom vilja belysa något och ta upp det och få andra att bli intresserade. Jag har bara Dead Space i huvudet just nu. så. Okay. Ja, jag har Men då vi där. <laughs> då skiter vi i Dead <coughs> Ja, gör det du. Jag vet känner ni till eh, Dynasty Warriors-serien? Ja, Dinast, lite, lite ja, smått. Ja, eller Dynasty eller vad man vill kalla det. Jag, sa, jag, jag sitter på, på gränsen att eh, köpa ett spel som heter Sengoku Basara. Eh, vad heter det? Sengoku Basara. Samurai Heroes som är ungefär det är exakt samma stil för Playstation 3. Och det är det här, du springer runt med överdrivna vapen och slåss mot arméer av fiender. Och då, då kommer jag att tänka på att, uff, skulle jag vilja spela. Det är, det är ett väldigt bra spel. Det... Men är det alltså tredje person då? Eller vad? Ja, det är tredje person springer runt. The Next Warrior 7 Empires kommer ut snart också. Jag för mig. Tror det släpps, ja men det släpps den 22, det är lite tag kvar bara. Men vi snackar samurajer då va? Eller ja var... det är ju, det är ju, jag ska säga samurajer om man säger Sengoku Basara, det är ju en också en serie som det kommer ifrån. Och om man ska säga hur överdriven det är, det är en kille som slåss med sex svärd, samurajsvärd. Han och han har bra. tre i varje hand och håller dem mellan fingrarna. Okay. <laughs> så som man brukar göra Precis, precis. jag menar Han slår ju mycket hårdare då, han är ju tre svärd Och då håller han då mellan fingrarna Så slår han ju tre gånger så hårt såklart Det är Precis, som i verklighet Ja, så, det, det är bara en, en sån där Jag tror det är någon kille som också är Handfängslad med så här Träbojer, eller man ska säga Som är en träplanka som han sätter ihop över händerna Och sen har han en kedja till det Som går till en jätte, jättestor järnboll Som han går runt och slåss med men det är fortfarande du slåss mot stora arméer. Och det, det var det jag ville ha. så jag, jag, jag sitter fortfarande om jag ska köpa eller inte. Men vi får se på Köp det. måndag. Köp det och berätta om det i nästa podcast. Precis. Ja, det det, det kostar bara 140 kronor just nu. Det... Ja, what's your, what are you waiting for man? Jag har inte tid att spela spel. Du har inte det? Nej, för du slutar spela något annat. Men om jag säger att jag inte har tid att spela spel alls så kommer jag ändå klämma in en... en, en 30 eller mer procent av spel i hela min vardag i veckan. Så att eh, skulle jag säga att jag hade tid att spela lite spel skulle jag inte göra någonting än att bara spela spel. Så. Du är en sån dålig människa. <laughs> Alldeles utmärkt om jag får be. Jo, oh, det är sant. Uh, <laughs> ja, ja, men då, då kan jag väl jag ta den sista här då, för jag tänkte faktiskt belysa på ett spel som jag faktiskt båda har spelat och är en väldigt, vad ska vi säga det, det är ganska gammalt, det kom ut 96 och eh, det heter Screamer 2, är det någon som vet vad det är för något? Aldrig ens hört halas om bra och då ska du få höra talas om den lite mer, det här kom ju ut det är alltså ett bilspel som kom ut i en tid innan Colin McRae rally och varför jag tar upp just Colin är för att första Screamer, det här är Screamer 2 då. första Screamer var mer liknande Need för Speed, alltså så här snabba racingbilar typ eh, medan när den här Screamer 2 kom så körde de mot en mer rallyorienterad stil då eh, och de bytte ut de då tidigare street streetcar-bilarna typ, från det första spelet till istället fyra rallybilar Uh, och det här var ju då en tid som sagt innan Colin McRae rally Så det gjorde ju då att Screamer 2 fångade, vad kan man säga, en känsla för arkad och just fysik. För bilarna i sig hade väldigt bra fysik för sin tid. Och även idag när jag satt här i veckan och körde på det. Uh, jag tyckte nästan, alltså det här var ju bland den första spelen som kom för uh, 3D-kort. Alltså för. För när det här kom till 6 år i 3DFX, sådana här kort som var tilläggskort. Uh, nu är det ju standard att ha bara ett riktigt fett kort liksom. Men då var det, ja du har ditt vanliga kort och sen lägger du till ett för när du ska spela lite dataspel. Och då är ju Screamer ett bra förslag, tyckte man. Och det var det också, för det var väldigt bra körkänsla. Det var snabbt, det var snygga miljöer och uh, faktiskt helt okej okay musik i spelen, det är visst. Gillar man inte techno eller dans eller vad det nu må vara för något, då kommer man inte gilla det men gillar man det så är det väldigt välproducerat Det känner jag igen Jag sitter på i bakgrunden och bara kollar på ett Youtube-klipp för att se liksom gameplay av det och mm. jag känner igen, jag tror att det här är något spel som man nästan har rört eller åtminstone sett någon gång men jag tror inte jag har spelat det själv riktigt ja, ja det, det, det är nog mycket möjligt så för många då Uh, jag vet i alla fall att jag, jag köpte det här då 90, 96 när det kom. Uh, och på en gång så var jag helt paff av fysiken och snabbheten i spelet. Och då får man tänka på då hade jag jag hade ju kört typ nytt för speed. För det fanns ju nytt för speed typ uh, på Porsche. Alltså Porsche. Och tidigare delar. Men de var aldrig... De var mer åt det snygga hållet. De hade ju på oftast långa rutter där man körde en från A till B. Här är det ju då eh, varv i Screamer. Eh, och eh, det gjorde mycket faktiskt för att man skulle vilja köra mer. Det var mycket fokus på high score och det fanns redan då, 96, ett klart fokus på multiplayer faktiskt. I en tid runt, Jag var i Quake? När kom Quake? Eh, så det var där omkring. Om inte annat att han ville ta honom ett 98, eller? Ja, så tidigt. Ja, det är länge sedan. Mm. Men det här, det tog jag faktiskt så för grejen att jag hade det här 96. Jag köpte det då och sen efter jag vet inte, kanske ett år eller två så lånade jag ut det till någon. Och fick aldrig tillbaka det. Nej! Så, så får jag, jag inte göra! Ja. Så jag, sån... Quake, Quake kom ut 96, kom ut samtidigt. Ja, ehm um, och jag var lite sur då, för det var en sån här stor, fet box som det var på den tiden. samla boxen Ja, det var, ingen samla box, det var ju ingen samlarbox. Nej, standard inte då, jag, men nu för tiden, så, ifrån en box nu för tiden, i den, den kapaciteten så räknas det som en samla box Då var ja. det bara standard, vilket är Precis. mycket bättre då. Och fan, tänkte jag, fan. Och så nu här för några veckor sedan, just i och med att vi pratade om System shock och och sen så fick, vi, fick jag lite blodad tann. så jag tittade ju på GOG då innan jag ens visste att just System Shock skulle komma men då tittade jag ju Screamer och tänkte, nej fan jag köper köpert. Jag tänkte, <laughs> Vad kan hända? Det kan ju inte gå helt åt jag menar, Det lär ju inte vara så jävla krävande. Mm. Och eh, GOG måste jag säga, de har gjort det jäkligt bra. De har väl något samarbete med Dosebox för Dosebox-programmet är liksom inkorporerat i installationen. Du laddar bara ner en stor fet fil, klickar på kör i princip, och sen så kör du spelet i princip. Det bra det Ja, du behöver aldrig göra någonting med inställning eller någonting direkt. Det finns ju separata filer om du vill ändra på upplösning och sådana här grejer. Precis som i många andra spel. Men det är bara in, tryck på starta, han öppnar upp i fullskärmsläge och köra liksom. Och först tänkte jag, när jag såg det liksom, för idag ändå, om man ska vara realistiskt när man tittar på ett sådant här pass gammalt spel så tänkte jag, fy vad pixligt det var. Men så kör man en bit och så försvinner det där ur sinnet lite. Uh, och man tänker, ja, "men det här det funkar ju fan att köra på. Det är ju inga problem alls. Det här är ju jätteroligt. Det är ju en spelkänsla ju. Ja. ja, verkligen. Jag tyckte fortfarande att det var bra. Visst, det finns spel idag som är bättre på fysiken på på bilar. Det, det, det ska man inte säga något om. Det är ju arkadigt det här spelet säger. Men det är fortfarande inte äh, fyrkantiga små äh, boxar som åker runt, runt. Utan man känner när man åker på olika underlag. Och det var stort för sin tid för det här spelet. För jag kommer ihåg att jag körde det med ratt. Och äh, ja, men nu kommer vi in på så här äh, tegelbruksväg-typ. Eller vad ska man säga? Äh, sten, Stenväg-typ. grusväg Ja, mer att det är stora stenar alltså, typ. Ja, lite off-road där. Off, lite off där ja, och så kör man liksom och studsar den lite grann sådär. Och sen så kommer man in på asfalt och då känns det helt annorlunda. Och sen kommer man in på grus. Och så var det is och vinter och allt det här. Och det känns olika för varje. Och det var väldigt, väldigt bra faktiskt för sin tid. För det var inte någon som hade det direkt. Som jag kommer ihåg i alla fall. Det var först när Khaled McRae rally kom då, jag vet inte om det var 98 eller någonting som, som verkligen bilspelen kom fram mer. För med, det, med den spelserien, och det är ju något annat retroämne i sig kan jag tänka mig, men, men då var det ju bilspelen betydligt mycket mer eh, ute i fokuset hos gamers så att säga. Innan dess var det mer, ja, vissa gillar eh, actionspel, vissa gillar picka och klicka spel och sen finns det de som också spelar bilspel typ kändes det så men för er som inte har tagit tur med det här hoppa in på GOG.com och så köper ni det här, det kostar kanske 40 spänn eller någonting, det är inte så mycket och eh, ni får installationen rakt på hårddisken och så är det bara att köra, gör det du också Danny va? va? Jo, ja, ja. <laughs> så tycker jag att du ska vara sån <laughs> jo det måste jag det måste jag, för det... Alla måste köra det här spelet, så är det. Varenda jävel måste. Varenda chef måste spela spelet och ha hörsända. Ja, nej. Kanske inte så. Men, uh... jo förresten, alla måste det. Alla och, måste det. Om, om man tycker om lite retro och tycker om bilspel, så är det ju verkligen ett spel uh, som står en rätt där i så fall. Mm och med det så sätter vi väl punkt för idag. Glöm inte att hoppa in på vår Facebook-sida. Nu är bara att söka på annons Fanboys. Alternativt släng iväg ett mejl. fanboys hotmail.se Fanboys med z. Jag vet inte vad jag har i munnen. Det känns som det är någonting som... Det är Jag tror det är din fot helt enkelt. Hmm. Hmm. Jag ska bara skriva upp det. Påminn mig själv och sparka danny i skärten där i där <laughs> Bra. Men vi sätter punkt för idag Och jag får tacka alla som har lyssnat Och vi återkommer igen om en vecka Tack och hej Hej då Samäl.